А їх немає, жодної. Так от, коли я був студентом, економлячи, їздив у загальному вагоні. Коли ж було трохи грошей у плацкарті. Там і холод, і спека, і нічим дихати, і смердить, як наше майбутнє. Маю на увазі їхнє майбутнє, звісно. Тепер-то чого вже? Там багато людей, вони грубі, їх багато, а в них величезні валізи через які важко приступати. Там інколи ніде не те, що лежати, сидіти, але там якесь своє життя. Життя. Це можна порівняти з автомобілем. Ти їздиш на ньому, ти автономний. Поруч лише ті, кого ти хочеш бачити, але ти сам нічого не бачиш навкруги, окрім дорожніх знаків. Дороги, спідометру, світлофорів, показників виміру бензину та мастила. Ти ні з ким не спілкуєшся, окрім працівників ДАЇ. Дивишся на пішоходів, що як собачки Павлова реагують на зелене світло, пощарячому переходять, ні, трусяться через дорогу. Сам теж реагуєш на зелений колір, їдеш – Свариш велосипедистів, які вважають, що правила дорожнього руху не для них. Якби мене попросили набрати в нашому місті команду Камікадзе на смертельне завдання, я б не вагаючись обрав їх серед велосипедистів. Судячи з того, як безстрашно пересуваються вони по шляхах, це просто супер-Рембо. Не плутати з Рембо. Примітка. Супер Рембо, герой кількох американських бойовиків, культовий герой підлітків. Роль Рембо виконував Слай Сталонне. Рембо Артюр, французький поет. Так воно і буває. Чим вище ти здираєшся по примхливій драбині елітарності, тим менше навколо тебе людей. Я вже не кажу про друзів. Жінок не рахуємо. Для їхньої кількості в основному все і відбувається Я, звісно, трохи перебільшую ясна річ Не для всіх це так Наприклад, для імпотентів це зовсім не так Для гомосексуалістів також Взагалі, у кожного свої таргани Але кожен і сам шукає власне задоволення у тому житті Жінки і подорожі, що може бути краще, скажете ви? тільки випадкові подорожі з випадковими жінками. Жінки взагалі, от благодатна тема, здаються мені трохи розумнішими за чоловіків. Молодці. Розумієте, в них немає пихатості. Не зовсім, звісно, але ж яка подача. Порівняння тут зовсім недоцільне, це зрозуміло, але я не претендую на узагальнення та істину для всіх, я спираюсь тільки на власний досвід. А він мені говорить на користь цього. Жінки, не вагаючись, віддають ініціативу чоловікам, а потім скромно жнуть результати. Вони досягають свого зовсім іншими і вкрай непомітними в чоловічому оку методами. Ми любимо тріскотню, як успіху так, на жаль, і провало. Жінка обережніша. Вона не переживе поразки. Для цього її любов до себе занадто велика. Вона візьме своє, а ми й не помітимо. А якщо не візьме тут, то зробить це в іншому місці. Але це внутрішня відмінність між жінками та чоловіками. А знаєте, у чому полягає зовнішнє, крім загальновідомих для всіх, кому за сім фізіологічних моментів, не саме в різниці, а в арифметичній різниці між тим, за якій якості можна любити жінку і за якій якості чоловіка. Зараз поясню докладніше, але це працює за умови, якщо кохають за щось, а не просто так. Особисто я вважаю, що коли починається кохання за щось, то це вже не кохання, то інакше називається – але не про те йдеться. Так от, за що ми можемо кохати жінку, виходячи з її зовнішніх характеристик? Я буду називати деталі, а ви спробуйте рахувати. Отже, завелося як таке. Окремо за його довжину.